Zondaiek lehen tokia ematen diotan alene guzek, urtarriaren lehenetik goiti sortuko den eskualde berriak irikitzen dituen aukeretaz luze eta zabalmintzatu da. Zein milion biztanle ukanen ditu eskualde berriak, zazpirenda hogei kilometroko kostaldea eta eun mila pertsona baino gehiagoko amar aglomerazio. Halere, urbiltasuna nahiko lukatxeki. Agroalimentario arloan pundu amankamun hainitz badirela itortzen du eskualde berrian, kalitatearen beti erre, eta aeronautikan lehen eskualde dela Akitania. Enplegua sortzea du erronka egungo pre presidenteak. onkor plus lareaazio nonplua industri. La Euroeskualdea Nafarrori irikitzeko e presta harttu da jose, entre... eta lurralde egturarak eta, ekologia, garapena eta garraioa ditu lehentasun orain artena abiedro handiko trena. Bernard Iturri, departamentuko zerrenda burua izaren da kanpaina ardua duen gure eskoaldean eta François Maitearen desagertzeren zergatieaz dio Jaonik iru mandatu eginak dituela eta berritze eta irekitze fase batean dela alderde Sozialista eta hau gaineratzen du ere. La 4ème circonscription le cœur du du Pays Basque du Pays Basque intérieur sera représenté donc par Andie Saint-Marie qui incarne aussi euh, beh, du, du du du Pays les valeurs de l'agriculture de l'agriculture paysanne. Habertzalein batasuneko botzera male oia, bederatzigarren tokian duan departamentuko zerrendan.